Talán arra, hogy meggyőzze az embereket, hogy a barátja mielőtt segítőket őket megölni. Kizárom őt és samantát és a bátyámra összpontosítok. Mennyire volt rossz a sajtófelhajtása annak, ami tegnap mondtam? Több telefont válaszoltunk meg személyesen és telefonon, mint bármilyen más valódi munkában. Mondta Eddie, a kék szeme rám szegeződött.